Jornal Informal. Apoio. Burmester, roubando do Iapoque ao Chui. Amigo da loja, com previsões mais extensas que carne das Casas Bahia e mais precisas que as visões da Raven. Piso 2, onde o metro quebra, e quem paga é você. Interrompemos nosso Jornal Informal, para uma sessão do descarrego, em nome de um companheiro. Ei você aí, sim você mesmo que está sentado, seu gordo que tem problemas com o papito, não venha me engolir, assim como engoliu seu pai, já és gordo demais, como dizia minha avó, quem bate no pai cai a mão, mas não estou aqui por isso, e sim, por você ser aquela pessoa que enquanto está dormindo às 10 horas da manhã do domingo, seu pai está trabalhando para sustentar seus banhos quentes que prefere ficar com o seu carro, do que com a família. Você que joga na cara dos seus amigos que tem uma namorada gostosa, enquanto eles têm somente um par de mãos. Você que faz papagaiadas no carro, para se sentir o suco de fruta descolado. Uma coisa dizer para você, meu amigo, só lamento. Mas te recomendarei um livro, chamado Oxes da Questão. A avó do autor também o xingava, mas ele engoliu tudo em seco, engordou, e hoje está vencendo na vida como cosplay do Madimbu. Esta sessão do descarrego fica por aqui, Maneira em na pipoca, e cuidado com um ex-cachorros do Lelro. E beijundas para o Vital Pops, Chazer, pelo das Tubears. Zar Alto Oce Ranger, Branco Marcola Nadal N75-69-69 69, Fla, Nitrobot, Burmester Namorada Bonitona